Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel a rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí Poslucháči relácie Cesta v zostupu. ja vás touto cestou zdravím. Ja, Tomáš Lajmon, ktorý väčšinou bývam v pozícii hostia našej relácie, ale tentokrát vás zdravím z pozície moderátora. A náš tradičný moderátor Mário Kováčik nás teraz počúva na diálku, takže tiež je s nami, aj keď nie priamo. No a dnes, 28. júla, Vás v tento nedelný podvečer zdravím z krásnej prírody nášho priateľa, ktorého poznáte, Romana Mišovie, a ne, ktorý býva nedaleko Lubochne. A tu v krásnom domčeku nedaleko od neho sedíme pri našom počítači a vítame v tejto našej relácii vzácného hostia, ktorý Prichádza z ďalekej Českej zeme, zo zeme Bohémia, a ktorého už poznám niekoľko rokov. A počas tých rokov mi mnoho dal, mnoho ma naučil a jeho pohľady na život a pohľady na spoločnosť, na to, čo všetko by bolo spoločnosti potrebné zmeniť, uzdraviť, tak mnohé jeho pohľady boli pre mňa obrovskou inšpiráciou a mne samému v živote mnoho dali. A tak som si povedal, že by bolo pekné a dobré využiť jeho prítomnosť, kým je tu na Slovensku. A tak som ho po dlhom prehováraní dostal až tu k nášmu mikrofónu. A som rád, že toto pozvanie prijal. A tímto hostem je pán Jaroslav Sikora, kterého touto cestou ještě raz vítám. Takže pán Sikora, vítajte na Slovensku. Děkuji, pane Lajmone, Zdravím všechny posluchače rádia, přeji vám krásný podvečer a dobré poslouchání. Tak děkujeme pěkně. Takže ešte raz mám veľkú radosť, že sme tu spolu s pánom Sikorom a že budeme rozvíjať pre mňa veľmi dôležitú a veľkú tému v súvisiacu s, našim, s našimi životmi. A len pre informáciu vám ešte poviem, že táto naša relácia bude trvať dve hodiny. A s pánom Sikorom budeme spoločne hovoriť zhruba hodinku a tú druhú hodinku... Budeme tu mať ďalšieho hostia z Českej zeme. Tým hostom je Karel Kšíš, ktorého určite mnohí poznáte aj z tejto našej relácie, ale aj z Rádia Bohémia alebo z projektu Českej konferencie. Takže čaká nás takýto krásny a pestrý program a ja teda sa veľmi teším na to, že nás budete môcť počúvať tentokrát naživo a že v prípade, že budete mať nejaké otázky alebo postrehy k našej téme, tak nám môžete napísať a že takto spolu s nami budete môcť dotvárať obraz našej dnešnej relácie. Takže včera prebehla cesta u ušlachtilosti podujatie, ktoré už hádam 10 rokov robím s, s mojimi priateľmi prebehlo tu na Korbelke pri Lubochni a súčasťou tohoto programu v krásnom prostredí a za nádherného počasia bol aj práve môj host, pán Sikora ktorý hovoril o svojej ceste k zdraviu alebo k tomu, ako on si udržiava zdravie vo svojom živote a počas jeho silnej prednášky odznel potom aj jeho pohľad na to, čo je v tejto dobe skutočne dôležité nie len v oblasti udržania si zdravia nášho tela, ale aj v oblasti hodnotové, alebo v oblasti toho, čo on vníma, že tento svet potrebuje, aby sme tieto ťažké časy, v ktorých žijeme, mohli ukormidlovať za čo najmenších strát. Ja som videl, že odozva na jeho slova a jeho reláciu, teda jeho, jeho prednášku bola veľká u mnohých poslucháčov a tak sa pokúsime aspoň čiastočne z toho niečo preniesť do tohoto nášho malého vysielacieho času. Takže pán Sikora, otázka na vás. Vidíte, v akom svete žijeme, vidíte, že ten svet prežíva svoje veľké krízy. Ľudia prežívajú krízy na osobnej rovine, prenáša sa to potom do spoločenskej roviny, do celosvetovej roviny. Tak bol by som vďačný, povedzte, ako vy vnímate túto dobu a v čom vidíte možnosť východiska pre našich poslucháčov? Ďakujem za slovo. Ja túto dobu vidím ako prelomovú dobu, dobu, kdy se vše, co na zemi vzniklo, jako blíží k určité, dá se říci sklizni, jako k bodu, kdy všechno, co zde žije, bude muset skládat počet ze své, ze své činnosti. Kdy bude muset ukázat, jestli to bylo dobré, nebo méně dobré a pochopitelně to nebude ponecháno na, to, na tom, kdy lidé sami jako, kdy uváží, že tento počet předloží, ale tím tlakem doby, která na mnohé už dnes jako silně doléhá, jak mnozí citlivější čtenáři nebo posluchači eh, mohou vidět, tak ten tlak doby vlastně přinutí každého člověka, víceméně i každého tvora, každou bytost, aby se projevila ve své podstatě, jestli je dobrá, zralá, nebo méně dobrá a nezralá. No a podle toho, jaký bude výsledek, bude potom i odměna pro každého, a to buď posílení v těch dobrých schopností a vzestup pro toho ducha i bytost, anebo posílení těch špatných schopností, těch špatných vlastností, které člověk nechal přerůst a pochopitelně odpovídající potom odměna za, za to celé počínání v lidském bytí, nejenom v tomto jednom, jediném pozemském životě, ale vlastně v celém dosavadním bytí tisíců, deseti tisíců let. Takže vnímám, že tuto důležitou dobu by měl každý člověk stát vyděle svými smysly, svým cítěním, aby nepromeškal ani jeden okamžik, kdy k němu mluví jeho svědomí, kdy k němu mluví okolnosti, co prožívá situace, do kterých se dostává chtěně nebo nechtěně, aby vnímal, co ty situace mu mají říct, co mají ukázat, že v něm ještě není úplně v pořádku, kde naráží, kde se musí změnit, nebo kde musí něco odčinit. Takže taková výzva k zbystření všech smyslů, cítení i toho pozemského vnímání, e, co k nám okolí promlouvá. Hmm. <kým> Ďakujem za tento váš úvodný rozbehový vstup a ja by som možno na vaše slova pozeral teraz očami našich e, poslucháčov. Možno, že nás niekto počúva prvýkrát, možno cestuje v aute, alebo nás bude počúvať e, z archívu prvýkrát. A možno si položí otázku, že v čom spočíva ten prvý krok k tomu, aby človek ako jednotlivec mohol naplniť obsah vašich slov a aby mohol pokiaľ možno zmierniť účinky alebo následky, ktoré by mohli byť v mnohých prípadoch ťažké a bolestivé. Tak v čom je ukrytý tento prvý krok pre jednotlivca? No, tak to může být pochopitelně u každého jednotlivce různé, ale takový hlavní nebo důležitý, důležitý krok nebo spíš důležitá věc pro každého je, aby mohlo toto naplnit, změnit, poznat, tak v člověku musí hnout touha, touha po ušlechtilem, touha po čistotě touha, popravdě touha být lepším člověkem, touha e, být e, blížním k radosti, touha nedělat nic špatného, co by druhého mohlo ranit, druhému mohlo oblížit. Tak to si myslím, že je jedna z důležitých věcí, prostě vnitřní touha popravdě. Hmm. No dobré, tak... E keď si to predstavíme tak, že ľudia, ktorí teraz nás počúvajú a majú pocit, že sú prázdni, že v nich nie je táto túžba po kráse a po ušlachtilosti nejak tak prirodzene živá, alebo ju sebe majú nejakým spôsobom udusenú. A predpokladajme, že čas akoby našich poslucháčov to má a to chápe správne, a možno aj v kontexte toho, čo ste včera hovorili o ženskom pôsobení, o princípe ženy v spoločnosti alebo vo stvorení, tak ako pomôcť, keď niekto má pocit, že, že on sa snaží, ale nejakým spôsobom to necíti tak, že by mal vzťah k tým pojmom, ako je ušlachtilosť a, a krása a všet, všetkému tomu vyššiemu. No a byste říkal, že pokud se člověk snaží nebo usiluje něčem, ano, to jsem vzpomínal. No a tak, ale pokud se člověk snaží skutečně o něco, tak přeci dříve či později bude těmi okolnostmi doveden, protože ta snaha je už nějaké chtění. Přeci pokud se člověk nesnaží a žije tímto, tímto životem jako konzument, který prostě všechno přijímá, to, co k němu přichází bezmyšlenkově myšlenkovitě, a bere to, co z toho bohatě prostřeného stolu, aniž by se ptal po, po dárci těch všech darů, tak ten pochopitelně nic nenalezne, ale pokud někdo přeci má v sobě, jak jste řekl, už nějakou snahu, to přeci už ta snaha je nějaká forma, aspoň tak vnímám nějaké touhy, byť třeba počátek, tak pokud v tom vytrvá a nenechá se odvést a bude chtít nebo bude se snažit, tak není možné, aby nebyl přiveden okolnostmi k tomu, že na jeho cestě potká různé prožívání nebo mužný, různé lidi nebo nějakou knihu nebo cokoliv, co ho může vést dál a, a posílit ho na té cestě, takže já si myslím, že, že to, že už někdo se snaží, je určitý krok. Hmm. Samozřejmě nemůže zůstat jenom u něho, musí se, musí se vyvinout potom i v čin, jako v, aby to nezůstalo jako v lenivém, jenom že člověk říká, já jsem se snažil a ono nic, to pochopitelně by bylo špatné, ale e, já to vidím jako počátek, e, že to může být počátek jako jeho cesty. Uh -huh. <coughs> Včera jste hovorili o vzpomínaném významu ženského pôsobenia na spoločnosť. Mňa táto téma v živote veľmi zaujíma, my sme ju v mnohých našich reláciách rozoberali. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate vy, že vieme o tom, že muž a žena tvoria pojem človek a že tak muž ako aj žena majú určité vnútorné predpoklady pre to, aby spoločnosti prinášali to, čo je každému tomu princípu vlastné. Tak e, skúste opísať, ako vy vnímate vlastne to, čím by mohol ten mužský a zároveň ženský princíp obohatiť spoločnosť, v čom sú možno rozdielne a v čom sa doplňajú tak, aby v tom súznení vzniklo niečo plnohodnotné a aby z toho mohla vzniknúť tá cesta, tá budúcnosť, po ktorej asi všetci túžime. To je krásná otázka. A ta odpověď, to by asi vydalo v té obsáhosti, kterou jste tady otevřel, pane Lemonem, jako na, na celé hodiny, protože <laughs> nevím, jestli toto schrneme do, do, pár, do pár minut našeho hovoru. E, to je velice jako široký, široký pojem a možná, pokud byste chtěl, poměl, abych řekl, jak já to skutečně vnímám, tak si nejsem úplně jist, jestli se našim posluchačům <laughs> to nebych... <laughs> No, tak to. <laughs> jako, vy mě přeci znáte dobře, <clears throat> že v těchto věcech si uh, žádné příkrasy nedělám, takže uh, předpokládám že jste počítal, <clears throat> že budu hovořit, jako hovořím vždy. No, takže tak se páčí to samozřejmě. Uh, pochopitelně, aby mohlo se hovořit, o ženství, o skutečně ušlechtilém ženství, které může a má posilovat vlastně celý život na této zemi, veškeré, veškeré snažení tvoru i lidí, protože mo přinášet mužům posilu k tomu, aby muž byl skutečně mužem a vytvářel díla, která obstojí, která budou pro všechny ostatní vzorem, tak tam je veliký, veliký požadavek, aby ženství nalezlo cestu jako ke svému původnímu určení. A to je tedy... Téma obsáhle, <laughs> a možná pro většinu posluchačů je úplně příjemné. Asi všichni mohou vidět ty snahy, které se dnes šíří celým světem, především západním, takzvaně kulturním, pokrokovým světem, kdy jsou snahy ty rozdíly mezi mužem a ženou úplně vymazat, kdy projevy ženskosti nebo mužnosti se pokládají za nemoderní, tak, nemoderní. kdy Je, je snaha zavádět věci donedávna ještě nevýdané, nemyslitelné. A to jsou jenom výběžky toho, co už po dlouhá deseti staletí probíhá na zemi mezi lidmi, kdy postupně to snažení lidí nebo směřování tak směřování lidí sešlo z té správné pravé cesty, která kdysi u těch starých národů byla čistá, protože ti lidé tehdy byli děčtější, neměli tak rozvinutý rozum, jako máme my, tak přebujeli, tak zahlcený informacemi, které tu skutečnou krásu, čistotu, prostotu a sílu jenom matou a odvádí stranou tak to odklonění postupné z toho ideálu ženství a z ideálu mužství nebo z určení, které má žena od stvořitele, aby byla tou, která může přivádět pro muže inspiraci a poput k ušlechtilému, aby se zdejší svět neustále mohl zušlechťovat a, a svými záchvěvy se blížit blížit těm vyšším úrovním, které by měly mít pro lidstvo vždy pečeť určitého vzoru. Takže tím, že žena ty své dary, které jí byly dány, postupně odložila nebo na ně zapomněla, nebo jich nedbala a tím je nerozvíjela, tak tam nastal počátek určitého posunu dolů. V těch minulých staletích to bylo postupné a žel v tom minulém století, kdy první světová válka, která přinesla veliké utrpení lidem a každé, každé utrpení, které, které vzniká vlastně velkou bolestí válkou, kdy, kdy mnoho lidí trpí ztrátou blížních bolestí, nemocí, tak tato, toto prožívání, jakoby tento pád nebo tento sestup z toho ušlechtilého, usilování vzhůru ještě urychlilo a každý posluchač může, když se zaměstí a podívá zpět do, do historie, vidět, že, že jeden takový prvek, který je snadno viditelný, je vlastně v působení žen na své okolí v odívání, které se právě první světovou válkou změnilo. Bylo to i z důvodu toho, že muži nastoupili na frontu a byl nedostatek pracovníků, takže místo těch mužů v těch továrnách nastoupily ženy. A pro tu práci se začaly i oblékat po vzoru, po vzoru mužů, přebírali mužské práce, aby fronta mohla pokračovat, a tím. tím mnoho ženského museli odložit a převzali ty vlastnosti, ať to byly uh, navenek se projevující nebo, nebo i vnitřně, jako blíže tomu mužskému působení. Zdánlivě jako, se v tu chvíli nic, jako by nic nedělo a uh, ten svět nepozoroval žádný, žádný rozdíl, ale uh, všechny odklony od toho krásného původního určení v díle stvoření musí přinést zákonitě následky, které, které nemohou být požehnané, nemohou být posilující, ale budou spíše těžké přinášející další utrpení. Tak to bylo jeden, jeden z prvních kroků, protože pochopitelně pokud by ta žena už předtím v sobě měla tyto tyto schopnosti rozvinuté, tak by k tomu nikdy nemohlo dojít. Nikdy by vlastně nemohlo dojít té první válce, protože pokud by ženy byly čisté, pokud by ženy skutečně usilovaly o vnitřní čistotu a harmonii, tak muži z přirozeného popudu by následovali v tom hrubohmotném to vnitřní naladění těch žen, takže by vlastně válka ani nemohla vzniknout, protože už v tom zárodku nějaké, nějaké neschody nebo nespokojenosti by muselo tou čistotou toho působení čistého ženství být rozloženo, protože vše, vše dění, které probíhá na zemi, je jenom obrazem dění, které se odehrává v tom jemnějším, to znamená ve formách, které jsou před obrazem a vznikli díky působení našeho cítení, potažmo i našeho myšlení. No a keď nás niekto počúva a povie si, že tak ja som žena, ale ja nemám muža, na ktorého môžem priamo prenášať tie jemné impulzy a záchvevy, aby som ho mohla zušlachtovať a takto zušlachtovať celú zem. Tak skúste to objasniť, kde je ten prenos toho jemného, zušlachtějúceho působení jakoby vyjazaný na osobný vzťah manžela, teda manželky a manžela, alebo konkrétného páru dvou lidí, Alebo je to princip, který vnímáte, že působí na nějaké iné rovine? No pokud by to bylo tak, jak jste řekl, tak by asi dílo celého stvoření bylo nedokonalé a vlastně byste ani vy teď, naši posluchači, nás nemohli poslouchat. Slyšeli by nás akorát ti, kteří jsou tady s námi, s panem Lajmonem v místnosti a sedí a slyší, co, co hovoříme. Vlastně i vy e, nás posloucháte díky působení jednoho z těch zákonů, které určují naše osudy, naše životy v tomto světě. Vlastně my hovoříme zde, e, z části Slovenska a vy nás můžete poslouchat třeba v České, v České republice. Stejně tak je to vlastně v působení jemnějším, a naopak ještě, ještě mnohem, mnohem silnější, protože to, co je tady v tom nejhrubším, je vždy, vždy jako zpomalené, je to, to, to tíží hrubohmotnosti, jako musí to překonávat různé překážky. Ale cítění, naladění, čisté cítění naladění právého ženství, usilování, k ušlechtilosti, je mnohem jemnějšího druhu a všechno jemnější proniká mnohem rychleji a mnohem dále do dálav, aby tam mohlo působit. Samozřejmě je tam předpoklad nejdůležitější, pokud ta žena chce působit na své okolí, aby ho zušlechtila, tak nejprve musí pochopitelně zušlechtit sama sebe, protože by potom nemohlo být řeči o tom, že by mohla zušlechtovat své okolí, pokud by sama v tom měla nedostatky. A, takže, drahí poslucháči, máme zhruba 25 minút našej relácie za nami a to je vhodná chvíľa urobiť krátky hudobný prediel, po ktorom budeme pokračovať, pretože ja mám na môjho hostia, pána Sýkoru, pripravené ďalšie náročné otázky, spojené s touto našou dnešnou pre mňa nesmierne závažnou a nádhernou témou. Takže nech sa páči hudba, po ktorej pokračujeme. Pod jednou stejnou oblohou, ve stejnou domu lidi dom. Svým som. Víra je drží nad vodou V tom, že tu nejsme náhodou je z andělu Co tu skôšej dá Životu mír a řád Den o teni Míš Svůj cíl Tak už se Narovnej dmz Ukrá, vidíš, počítaj to krá. po stopa, Takže pokračujeme v našej relácii, milí poslucháči. Mám tu stále môjho hosta, ktorý po pesničke zostal sedieť a neodyšiel mi, takže som za to veľmi rád a ja sa z jeho slov veľmi teším. Dúfam, že tak ako vy. Keď hovoril o hlbokej úlohe alebo význame, toho, toho krásneho, ušlachtilého ženského pôsobenia, tak mnohým z vás to mohlo pripadať veľmi zvláštne a paradoxné, že žijeme v dobe, kedy hľadáme ten kľúčový bod k premene spoločnosti v otázke, kto vyhrá americké voľby, alebo v otázke, kto bude premiérom slovenskej alebo českej zemi, alebo v iných zemiach a alebo v tom, koho zvolia za pápeža katolíckej církvy. A náhle počujeme, že táto premena akoby neprichádza zvonku dovnútra, ale naopak prechádza zvnútra na vonok. A že to zvnútra na vonok je úzko spojené s tým krásnym ušlachtilým pôsobením toho najkrajšieho, čo po tejto zemi chodí, čo sa na tejto zemi rodí a to je, to je žena. A čím som starší, tým viac som o tom presvedčený. Ale ja by som sa chcel opýtať, pán Sikora, prečo nie je muž a práve žena? V čom spočíva ta hm, skutočná hlboká sila a hodnota ženského pôsobenia? A prečo je to práve žena, o ktorej dnes hovoríte? To je slabší a fyzicky například. No, tak, no, tak to jsou velké nevýhody, tak to tak Když jste o tom hovořil, o, tom, o té, o té uh, fyzické slabosti, tak uh, asi každý, každý může přeci vidět, že žena je jemnější. Že její postava není tak hrubohmotná, tak uh, osvalená, když to řeknu tak, ne úplně hezky, že její postava je jemnější a pro nás, jako pro muže jako by pohled na ženu jako přináší něco krásného, něco, co dodává jako by jas a světlo vlastně tomu dni, když, když má člověk možnost potkat ušlechtilou, krásnou ženu. Takže už jenom v tom, nebo je to ten nejhrubší projev, kdy, kdy je muž a žena jako fyzicky jinak uspůsobená. S tím Teď zůstaneme chvíli jenom u toho hrubohmotného, u toho vnějšího. Když žena je oblečená v krásný, v krásný šat, tak působí na své okolí. Skutečně povzbudivě člověk měl mnohokrát možnost vidět, kdy se toto projevuje nejvíce Nejvíce u dětí, protože děti, děti jsou ještě čist, čist, čistší než, než dospělí, nejsou tolik zatíženi rozumem. A já sám jsem měl možnost mnohokrát uh, být přítomen, kdy, kdy čistá žena ušlechtila, krásně oblečená, působila na, na děti uh, bezprostředně, velice výrazně oslovujícím dojmem, kdy, kdy děti hovořili princezna, dívali se po ní, jako prohlíželi si ji, prostě bylo vidět jiskr, jiskry v jejich očích. A to je přeci známka něčeho, něčeho vyššího, kdy vlastně to dítě neskažené dneska, dneska všemi těmi dojmy, které my, dospělí, s kterými jsme prošli a které na nás působí, tak to dítě ve své přirozenosti projeví to, co je u něho nejsilnější a to je ten věm krásy, určité ušlechtilosti, která tu dětskou duši prostě osloví a uh, chtělo by to dítě být také, také tak krásné, také tak krásně oblečené. Vím, že, že malé dívky potom chtějí po svých rodičích ušít podobné krásné Šaty. Takže to je ten, ten, ten vnější, vnější obraz, ale ten obraz ještě mnohem více působivější je ten vnitřní. Ten vnitřní svět ženy, to je její vnitřní uspůsobení, kdy žena má v sobě, pokud je čistá, pokud ty schopnosti od sebe neodložila, má schopnost zachytávat tak jako anténa u rozhlasového přenosu ty neviditelné vlny zachycuje ta anténa, aby je mohla přenést do toho přijímače, aby se dál zesílili a mohli je slyšet lidé na celém světě. Tak stejným způsobem žena má schopnost přijímat ty proudy čistých sil, které prostupují celým stvořením každou, každou jednotlivou vteřinou a Prochází aniž by byly zachyceny, dá se říct skoro bez užitku. ale pokud se naleznou lidé, kteří jsou čistí a otevření a žena tu schopnost má mnohem vyšší než muž a tyto proudy zachytí, tak je ve svém nitru, ve své čistotě může přepracovat, aby se jakoby, trochu zhomotnili a předat je dál. Toto předávání působí nevědomky, kdy žena o tom ani nemusí vědět. Ona jenom svý, svým ušlechtilým, čistým bytím vlastně tyto proudy přijímá a předává dál. A muži, kteří jsou v tomto směru hrubší, jinak vybavení, aby mohli působit tady ve hmotě aktivně, aby tu hrubou hmotu mohli přetvářet, tak muži ve svém vnitřním uspůsobení mají schopnost tyto přepracované jemné proudy zachytit a převést je v hrubohmotný čin. Takže to nejdůležitější je to vnitřní uspůsobení ženy, kdy ten dár, který jí byl na cestu životem na poutí hrubohmotností a jiných úrovní dán, aby ho ochraňovala ve svém nitru, aby ho rozvíjela, aby mohla čím dál víc přijímat čistší, ušlechtilejší proudy, aby mohly na zemi působit a vytvářet potom naše hrubohmatné okolí. no a ako vnímate ženské působení v tomto jej jemném na odzdávání krásných oblažujících průdou ovozťahu, a vozťahu k příchodu nových duší do pozemských těl, a, je tam nějaká, mm -hmm. nějaká akoby ještě nějaký prienik dalšího působenia. Ano. Asi ten nejdůležitější a nej, nejrozhodnější protože pokud žena v sobě zachová všechny ty dary, které jí byly dány a rozvíjí je a snaží se je ještě zušlechťovat a ochraňovat svoji vnitřní čistotu, tak toto její působení kolem, kolem ní vytváří určitý obal, určitou auru, která vyzařuje vlastně do okolí a tato tato Tato aura, toto záření, má potom schopnost rozhodující schopnost na, na tom, která duše z onoho světa může k nastávající matce zavítat a svojí přítomností buď oblažit, a nebo přinést nějaké trápení. Takže vždy záleží, jak, jak žena pečuje o tu vnitřní o tu vnitřní čistotu. Zda, zda ve svém působení nesměřuje k aktivitě, která přináleží především mužům, ale udržuje si jemnější druh působení, které není tak hrubohmotné, tak navenek viditelné, ale o to silnější. A keď Nas teraz počúva nejaká žena, ktorá práve sa blahočí v tomto svete a bojuje s hmotou a musí chodiť do ťažkého, hrubého zamestnania, aby si mohla zaplatiť svoje bývanie, aby mohla prípadne svojim deťom Uh, zajtra ráno kúpiť chlieb a tak uh, si kladie otázku, tak áno, ja to sebe cítim, tí dvaja muži za tým mikrofónom mi nejak tak hovoria znútra, ale ja som sama a neviem ako na to. Tak uh, čo poviete týmto ženám? Kde je prvý krok, ak vôbec nejaký existuje? To je otázka <laughs> jako správná. Krok existuje, první krok vždy. Věřte, že pokud žena skutečně usiluje o čistotu, pokud se snaží, aby její myšlenky, její cítění a její konání bylo čisté, tak nastane dříve či později okamžik, kdy ty vnější hrubohmotné poměry se změní. Oni se musí změnit, protože to jemnější je vždy silnější. Teď mnohý posluchač může, může zapochybovat, ale Já znám mnoho případů žen, které pracovali tak, jak popisoval pan Lajmon a měly těžké, těžké starosti. Ale tím, že přestavili v sobě ta světla, kdy se sebe překonali, kdy, kdy ta jejich touha, vnitřní touha po tom čistém, ušlechtilém po tom ideálu skutečného pravého ženství přerosta, přesáhla určitý, určitou hranici, tak nastal skutečně okamžik, kdy ty vnější poměry se nějakým jakoby zázračným způsobem změnily. Pochopitelně je to individuální a záleží to na mnoha věcech, protože každý člověk má jiný osud, který si útkal svým předchozím bytím. Někdo musí překonávat těžší překážky, které leží v dávné minulosti, v předchozích životech, o kterých už dnes na ní neví. Je to něco, co není nespravedlivé. Někde k tomu musel být poput, ale nikdo nemusí zoufat protože to skutečné, čisté chtění je silnější než jakákoliv karma, než jakýkoliv vliv toho okolí. Je jen otázka času, kdy se všechno pro člověka změní. Jen nesmí přitom zmalomyslnit, protože už ta zmalomyslnost a pochybnosti o tom, jestli to tak vůbec je možné v dnešní době, jako vytváří překážku, aby se to mohlo stát. Člověk potom sám si vytvořil hranice a ta pomoc k němu nemůže přijít. Pokud se ale s důvěrou otevře ve vědomí toho, že on se snaží dělat všechno tak, jak vnímá, že je nejlepší, nejčistší, tak není možný jiný výsledek, než Dobrý konec. Všeho špatného. V našej relácii dnešnej používame vedomé alebo nevedomé pojem čistota. A vy si to možno neuvedomujete, ale nachádzame sa v našej kresťanskej slovenskej spoločnosti, kde je pojem čistota nejak chápaný. Čo tým myslíte, keď hovoríte o čistote ženy, o čistote muža? Mala by sa žena rozhodnúť, že vstúpi od zajtra do kláštora a zdá sa no e, proste, čo to znamená? <coughs> Já jsem o tom trošičku hovořil v té, v té připomínce toho odívání, kdy ty děti vnímají věci mnohem jasněji, mnohem jakoby přímočařejí. Dá se říct, že to vnímají děčtěji. A čistota v tom svém pravém významu pro, pro zdejší svět, pro hrubohmotnost, se může nazvat také dětskost. Dětské působení, dětské myšlení, prosté. To znamená nezatížené tím rozumem, kdy, když Žena věci vnímá svým citem a nepodléhá rozumu, tak bude vnímat věci dětsky a podle toho bude jednat. Tudíž rada snažit se být. Tak obrazně jako děti. Přijímat všechno prostě tak, jak to přichází. Hledat v tom vždy to nejjednoduší řešení. Ne zatěžovat si život složitostmi rozumu. V tom dětském pohledu je něco zázračného. Já vím, že to je vzdálené dnešnímu způsobu života, který je rychlý, technický, ale není jiná cesta, než se, než se pokusit vrátit k tomuto dětskému nahlížení na svět a k dětskému působení, k čistému, přímočarému, bez nějakých záludností, bez, bez promyšleností toho rozumu, které, který tam mnohdy vkládá do jednání něco, co není čisté, co je svým způsobem nazvat, je možné vychytralé. Takže dětské působení, to je jedna část a druhou můžeme nazvat, je to věrnost. Věrnost k ideálům, k pravdě, věrnost manželovi, věrnost k dětem je působení vnitřní čistoty. Když žena se bude snažit o tuto věrnost, tak bude vždy čistá. Hm. Takže, drahí poslucháči a teda poslucháčky a poslucháči, máme pred sebou zhruba 10 minút nášho vysielacieho času, ktorý beží veľmi rýchlo a ktorý ja si nielen ako moderátor, ale aj ako poslucháč veľmi užívam a hlboko sa, sa z neho teším. Ja by som v každom prípade ešte pripustil možnosť, že nás počúvajú muži, ktorí si povedia, že no, tak asi, asi chápem, o čom je reč. Čo to znamená pre mňa, pre muža? Chcel som, som na to navázať, ale <laughs> vysteňme, <výstupně> předbieho. <coughs> Pochopiteľne toto čisté ženství, úsil o čisté ženství, tak z tohoto pôsobení a úsilování není vyloučen muž, ba práve naopak. Velká část toho, že, že ženství, nebo o ženství se dnes nedá hovořit jako o čistém a ušlechtilém, tak velká část zodpovědnosti záleží na mužích. Pokud my, muži, budeme chtít vidět v ženách vždy to čisté, ušlechtilé, a nebudeme na ženy pohlížet jako zdroj potěšení smyslných pohledů, tak toto myšlení, toto, toto chtění mužů napomůže ženám, aby jejich úsilí bylo posíleno. Protože každé, každé nečisté chtění ze strany mužů vytváří kolem kolem žen, kolem objektu pohledu, určité nečisté, nečisté záchvy, nečisté kruhy, které mohou uh, otrávit to čisté, ušlechtilé v ženě. Tudíž ta výzva k ušlechtilosti stejnou měrou platí pro nás, pro muže, aby my jsme zde na zemi vytvořili prostředí, které chce mít ušlechtilé ženy. A k tomu patří pochopitelně myšlenky, cítění, ale i hrubohmotné působení. Jak hovořil pan Laimon, že mnohá žena musí tvrdě pracovat, aby uživila sebe a svoji rodinu, tak já se ptám, proč vždyť povinností mužů je vytvořit prostředí, aby to žena nemusela. To je přeci práce nás, mužů. A naším úkolem je vytvořit takové možnosti, aby toto více nebylo. A dnešní doba k tomu naopak vytváří veliké možnosti určitou technologií, pokrokem, který před stolety nebyl myslitelný, tak tento pokrok může v tomto, když bude v dobrých rukou, na pomoci tomu, aby žena takovouto práci nemusela dělat. Tudíž veliká zodpovědnost je i na nás, na mužích, pokud tyto podmínky na zemi nejsou vytvořeny. Tak ja vás doplním uh, v jednom obraze, že uh, stretol som sa s istým mužom, ktorého sa pýtam, že uh, či má vodický preukaz. A teraz už úplne zídem do hmoty, do konkrétnej situácie. on mi na to odpovedal, že nie, že on ho nepotrebuje. A ja som si uvedomil, že vlastne v jeho okolí žijú ženy ktoré občas potrebujú odviesť k lekárovi, ktoré občas mm -hmm. potrebujú previesť z bodu A do bodu B kvôli niečomu skutočne zmyslu plnému a peknému. A ja som si vtedy uvedomil, ako hlboko je v nás, mužoch, zakorenený postoj určitého uh, nepochopenia našej úlohy mm. a možno až pohodlnosti alebo sebectva. Pretože ja som vlastne na tomto malom príklade pochopil, ako je možné veľmi nenápadne a citlivo zaodieť vlastnú slabosť do dobre znajúceho argumentu. A tak som si vtedy sám pre seba uvedomil, ja, ktorý som si urobil vodických v dosť neskorom veku, že aké je dôležité, aby sme my muži, prenastavili náš uhol pohľadu na život, na jednotlivé životné situácie a nepozerali na život iba z pohľadu toho, čo zvládneme alebo nezvládneme my, ale z pohľadu toho, do akej miery môžeme našim vlastným seba prekonaním získaním nových schopností a zručností pomôcť predovšetkým tomu jemnejšiemu tomu krajšiemu pojmu človek. A ja som našiel aj vo svojom vlastnom živote veľa takýchto čiernych a prázdnych miest, ktoré teraz v priebehu rokov života stále viac a viac poznávam a ktoré sa snažím vyplniť pre Ale hovorím to preto, že vidím, ako, aké je dôležité, aby muž dokázal Pomôcť ženskému pôsobeniu, ochrániť ho, aby mu dovolil vyznieť, aké je dôležité, aby muž skutočne z mužného, aby dokázal prevziať zodpovednosť za vonkajšie veci v živote v vzťahu k žene, k manželke, a aby jej týmto spôsobom postupne umožnil. V tomto naladení pokoja a hrubohmotnej ochrany rozvinúť tie jemnejšie a krásne schopnosti a dary, o ktorých som presvedčený, že sú kryté úplne v každej žene. A otázne je iba jediné, či si to žena dokázala uvedomiť a či mala vytvorené podmienky preto, aby tie svoje jedinečné schopnosti a dary mohla nájsť a potom ich vložiť ako ten svoj najkračí, najkrajší dar nie len pre muža, pre rodinu, ale potom aj pre spoločnosť ako takú. Takže ja iba doplňam ano, vaše slova, krásne. alebo váš obraz z, z, akoby z prežití z nedávnych dní a nedávnych týždňov. A musím povedať, že za nás mužov som sa jemne začervenal, keď som si uvedomil. A že to najemnejšie a najkrajšie, čo tu na Zemi máme, to znamená naše ženstvo, že ostáva, ostáva stále predmetom súperenia, stále predmetom toho, že sa snažíme uh, ukázať, že, že sme viac ako ženy, alebo že uh, že nám chýba hlboká schopnosť pochopiť uh, skutočné práve ženstvo. Takže to by som si nesmierne prijal, pán Cikora, za nás všetkých mužov, ktorí po, počúvajú túto reláciu, aby sme teda každý tam vo svojom živote, každý, to máme trochu inak, ale každý, aby sme našli to, čo môžeme urobiť preto, aby obsah našej dnešnej témy mohol byť viac naplnený a aby ženy v našom okolí, tu na zemi, na Slovensku, v Čechách, a potom aj v ďalších zemiach mohli pocítiť vďaku za nás mužov a mohli nám potom dávať tú krásnu posilu a energiu pre náš ďalší vzostup a náš ďalší rast. drahý, máme 1858. A to znamená, že mne nezostáva nič iné, iba dať pánovi Sikorovi príležitosť povedať uh, posledných pár stručných vied na záver tohto nášho bloku a za mňa sa mu poďakovať za to, že teda naozaj prišiel, sadol si tu za stôl za mikrofón a že sa s nami podelil uh, so slovami, ktoré vychádzali z jeho vnútra. Takže pán Sikora, máte záverečné slovo dnešného večera. Vážení přátelé, já bych vám všem i tady nám, co zde sedíme, přál, aby jsme mohli to ušlechtilé, které každý v sobě nese v podobě určitého předpokladu, určitého daru, mohli rozvinout v květy, které přinesou plody, které budou vidět na nás, na našem, na našem okolí. Tudíž bych přál ženám, aby nalezli to, ten poklad, který každá žena v sobě nese aby ho rozvíjela aby se nenechala svým okolím ovlivňovat že je to nemoderní protože ve skutečnosti v tom působení tohoto stvoření je toto to nejcennější co může žena učinit učinit v sobě chrám čistoty kdy vše, co z ženy vychází, je čisté, povzbuzující, harmonické, aby to nám, mužům, potažmu, jak už jsem řekl, celému okolí, přinášelo osvěžení, osvěžující proudy sil, aby žena neustala v tomto svém snažení, aby se aby v tom nespohodlnila, aby, dokud toho nedosáhne, aby vynaložila veškerou sílu. Když bude chtít, bude toužit potom květu čistoty, tak věřte, že bude přivedena v prožívání, které jí v tom napomůže, které jí podpoří, aby mohla být tím vytouženým vzorem. A nám mužům bych přál, aby jsme ve svém působení Vytvářeli podmínky proto, aby ženy mohly dorůst. Aby jsme především v těch ženách viděli vzor čistoty. Aby jsme je neznečišťovali myšlenkami žádosti smyslných představ. Aby jsme toužili po takové ženě. A toto propojení působení žen a mužů vytvoří mohutný proud, který přinese, přinese posilu pro nás, pro všechny, aby se tyto obrazy mohly uskutečnit. A věřte, že to možné je. Já sám jsem poznal mnoho lidí, kteří změnili své životy. Kteří proměnili dosavadní působení v působení ušlechtile. A změnilo se i jejich okolí, změnili se jejich těla, jejich vyzařování. Děti, které se v těchto rodinách narodily, působí skutečně dětsky. Tak si vezměte sebou na cestu, že změna k lepšímu je možná v každém okamžiku. A že stojí za to se o to snažit. Protože je to to nejcennější, z čehož se potom odvíjí všechny události v hrubohmotném světě. Všechny ty neschody, všechny války, všechny rozepře, všechny hádky pramení jenom z toho, že Ženství a mužství není čisté, je v něčem pokřivené, kdy muži jsou mnohdy z zženštilí a ženy usilují v mnohém svém působení o pomůžstěnu. Hledají vzory jako v mužském aktivním působení a tím ztrácí to nejcennější, co v nich je, odkládají to stranou úplně zbytečně, aby se staly ani ne mužem, ani ne ženou, ale taková bytost nepůsobí na své okolí nikdy přítažlivě ušlechtile, Nemůže přinášet tu krásu, kterou má přinášet. Takže jen toto bych chtěl na závěr říci. Usilujme o to všichni, jak muži, tak ženy. Takže já pánovi Sikorovi podávám ruku s velkou vďakou. taky děkuji. A, a prajem našim národům, aby sme smeli byť zárodkom toho nového a krajšieho, čo je pred nami. Takže, drahí poslucháči, aj vám ďakujem za pozornosť tejto prvé časti a po pesničke sa na vás opäť teším s dalším hostom Karlom Kšížom. milí poslucháči, pokračujeme v našej relácii Cesta vzostupu. A ako už som avizoval na začiatku dnešného vysielania, tak mojím druhým zácným hostom je Karel Kříš. A ja vám k tomu poviem pár viet. Tohoto človeka poznám už viac ako 20 rokov a spolu s ním Prechádzame podobnou cestou života, pretože obi dvaja pracujeme s drevom, obi dvaja sme obdarovaní zácnými manželkami, ktoré nás na našej ceste podporujú. A obi dvaja sme vo svojom živote prežili mnoho veľkých zostupov, mnoho pádov a opäť zostupov. A všetkým tým prežívaním sme sa v živote niekam posunuli a zároveň sme sa zájomne vždy viac a viac zblížili. A Karel je človek, ktorý bol aj včera na našom podujatí cesta u ušlachtilosti, kde opäť mal možnosť prednášať, kde opäť mal možnosť spolu so mnou a s dalšími priateľmi si zahrať divadelnú hru, na ktorú sa vždy s Karlom veľmi tešíme. A Je to človek, ktorého príbeh ma veľmi zaujíma. A my sme sa s Karlom dohodli, že táto naša spoločná relácia, toto vysielanie, bude veľmi našim ľudským a priateľským rozprávaním o živote. O tom, čo sme pochopili, čo nás trápi počom čom užíme o zázrakoch, ktoré nás stretávajú na našej ceste. A o tom všetkom, čo určite, milí poslucháči, prežívate vo svojom živote aj vy. Karle, takže vítajte. Ďakujem za pozvání a ja samozrejme zdravím všechny posluchače, rády a slobodného vysielače a zdravím všechny ty, kteří už asi pravidelne, jak předpokládám, sledují tady tento váš pořad, cesta zvistupu. Um, a na co sa ste mňa zeptal? Teď, teraz si... som vás iba privítal. Nie, teraz som vás iba privítal. Potázka príde teraz, Karle. Začníme včerajškom. Ako ste prežili včerajší deň? Aké ste mali dojmy? A ako ste si užili našu hru? Hru som si užil, ako každé vlastne divadelní pretože protože rádi hrajeme, rádi hrajeme už mnoho let, mimo to všechno, co dělám a tvořím, tak nás baví dělat amatérské divadlo a to, že jsme se s Tomášem seznámili, tak podle mě bylo i vedené, protože když se něčím zabýváte dlouhodobě, tak vždy k vám budou přivedení lidé, kteří dělají podobné věci. A to se stalo i v tomto případě s našeho přátelství s Tomášem a dalšími lidmi, se kterými můžeme, ať už tady na Slovensku, tak samozřejmě něco podobného i v Čechách je, tak můžeme hrát, vymýšlet příběhy, které přemostují lidem život trošku z jiného úhlu pohledu, kde se ne, ne, určitě ne, nepomí nebo neopomíjí se tam pohled na duchovní poznání, na to, proč tu jsme, odkud jsme přišli a tak dále a tak dále. Drahí poslucháči, vy ani neviete, ako ja mám vždy radosť, keď Karel povie, že príde na Slovensko a že si spolu zahráme hru. My si v tej hre dáme všetko. Aj to, čo by sme si inak možno nepovedali, v tej hre si jednoducho nádherne naložíme, zahráme si tam všetky rôzne povahové vlastnosti, a zahráme si tam rôzne postavy. A vždy, keď hra končí, alebo končí celý deň, ktorý spolu prežijeme, tak máme pocit, že preto to žijeme. Karle, vy aj s Irenkou, vašou manželkou a dokonca aj s Tereskou, vašou úžasnou dcerou a vynikajúcou speváčkou, máte svoj vlastný projekt, mm. tak trochu divadelný, ale ja by som skôr povedal, nie divadelný, ale aj hlboko ľudský s veľkým posolstvom. Mm. Skúste nám povedať niečo o vás, o vašej ceste, ako ceste člověka, který si slovo a divadlo dává to, čo je vo vás. Betlemská káple a všechny ty zážitky okolo. Tomáši, bylo by to na mnoho hodin a troufám si ale říct, že těch mnoho hodin vyprávění by bylo napínavých, dobrodružných, zasmáli byste se a i byste si zaplakali a nakonec byste zažili velký zázrak a obrovskou naději, že můžete i vy Nejenom my, ale že můžete i vy, že opravdu uh, se dá proměňovat spoustu věcí nejenom v nás, ale samozřejmě i okolo nás, přestože to trvá někdy velice dlouho, ale nám se ty sny s mojí ženou splnily a plní se. Jenom musím přiznat, že je otázkou času, kdy ty, ty trošku ty časové prodlevy, to někdy to trvá, ale plní se to. A jeden z těch velkých snů samozřejmě, a teď teda ještě musím dodat, že ty sny se mi plní právě i díky tomu, že naš, náš vztah s mojí ženou je výjimečný a že kdybych ji neměl, tak by se to nestalo, kdyby mě nepodpořila ve chvíli, kdy už bych to třeba někdy nevzdal, ale že, že si, nejsem ten typ, co to vzdává, ale jsem ten typ, že někdy Někdy prostě mi hodně hluboce, hmm. smutno a potřebuji trošku, trošku podpořit hmm. a nejdu to hledat ven, nejdu to hledat někam do restaurace do krčmi. Nebo, nebo do krčmy. Na fotbal. Nebo tak, ale dostávám to uh, z toho nejdůležitějšího místa v mém životě a to je můj domov a moje rodina a za to jsem velice vděčný. Nejenom zde pozemsky těm lidem a mojí ženě, ale jsem vděčný e, i bohu za to, že můžu. Petlemská kaple je něco nádherného, něco, něco co, co jsme s mojí ženou opravdu prožívali nebo prožíváme neustále každý rok, kde se spontánně, velice silně a mocně, přestože si Vždycky klademe otázku, budeme pokračovat, budeme to dělat dál, jako stojí nás toho obrovské úsilí, ale nakonec po každém představení zjistíme, že ano, protože včetně jako vašeho, vašeho snažení na cestě ušlechtělosti, která tady včera byla, tak zjišťuju, že je potřeba aby se takovéhle podujaťá, nebo podujaťá. No, aby se děli, aby se vytvářeli, protože lidi tam, přestože to někteří mohli vidět dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak je to jiné, proměňuje se to a lidé víc než kdy jindy v těchto obrovsky napínavých dobách, kdy se svět je v obrovském kvasu, přelomu, zlomové, doslova zlomové době, je nejistý, tak ta naděje a Možnosti zázraků a, a změny je potřeba předávat. Takže to je určitý podnět k tomu, aby jsme my se ženou každý rok do toho šli a zakoušeli tu krásnou atmosféru betlémské kaple. Je nádherná, přestože někteří tvrdí, že tím, že se několikrát přestavěla a vyhořela, že už tam žádná taková energie není, tak já budu vždycky tvrdit, ta energie tam je a že ji klidně můžete zase desetkrát přestavět, můžete ji zapálit a zase nechat znovu vystavit. ale na tom místě, na tom místě, kdyby to byl jenom holý pláce, je tam něco, co prostě opravdu tu sílu uh, cítíte. A my jsme se pokusili naším představením se spojit s touto energií a v rámci vlastně toho prožívání Vánoc, je to vždycky jako spojení s vánočním představením, tak do toho zapojit vlastně i to vánoční představení, jako to vánoční atmosféru s poselstvím právě té určité, jak bych to řekl, toho, té naděje, toho světla, té uh -huh. betlemské hvězdy, uh -huh. a která vlastně přes světlé nitky, když si pod světlou nitkou se můžete představit s, uh, nitku naděje, která je s váma spojená. Uh -huh. Nitku, která, kterou jste nikdy nestratili, jenom ji maximálně nevidíte, nebo jí máte zamlženou. A to je prostě něco, co při tom finálním, finálním uh, když ten závěrečný děj Takže to je to gro, toho představení končí a když to smíte prožít, tak můžete hmm. zažít něco něco krásného. Prostě. Je to, baví nás to. Ale... Irenka. po Karlovej pravici sedí jeho dobrá, ušla ušlachtilá krásná žena Irenka. Poveďte ví, co vy a Karel, vaša cesta, vy a světlé nitky, nivadělná hra, o které hovoríme. Čo, s čím všetkým se to vo vás spájí a čo vám to dává, čo přitom prežívate, kam to smeruje? Takže já vás e, srdečně zdravím e, poprvé z té pravice mého manžela. A chtěla jsem, chtěla bych říct, že vlastně ta cesta, která, na kterou jsme se vydali a po světlých nitkách. Které, které se snáší do našich životů a které utkaly ten nádherný koberec té naše společné cesty, tak jsme se inspirovali a rozhodli jsme se, že bychom chtěli tyto světlé nitky zprostředkovat vlastně i všem, kteří přijdou na naše divadelní představení, nebo i lidem, které jsou nám přivedení do života. A tato forma nám byla moc blízka, vytvořil se ten krásný prostor a přišli ti lidé, kteří, které to oslovilo a, a prostě dělo se to. Takže hovoríte to, že to, čo prežívate v tom skutočnom živote v podobe tých neviditeľných jemných pomocí, tých jemných nitiek, které prichádzajú do vášho osudu, do vášho vzťahu ako nádherné momenty, možno, že až zázrakov a pomoci. Tak, tak to sú tie nitky, ktoré potom vlastne vyjadrujete v tej hre? No mimo, tak, mimo, iné. mimo iné. No Aj. tak skúste, Karle, opísať s Irenkou, a, ako tá hra vlastne prebieha a čo pritom prežívate. A čo prežívajú ľudia, ktorí tam prídu, to by ma zaujímalo. No? Tak by sme sa nechali inspirovať také jedným príbehom. Takže vlastně to začal uh, pilota, který, vlastně, který uh, přišel o život a ocitl se na druhé straně. Takže to je takové téma, které vlastně se týká jako mnoho lidí, nebo každého z nás. A, Smrt čeká na každého. Tak, tak, ale málo kdo ví, nebo mnoho, mnoho lidí možná už dneska ano, co vlastně čeká na každého z nás potom, když odejdeme na ten druhý břeh. A to, že jsme obklopení obrovskými pomocemi, zázraky a těmi nitkami, které nás vlastně pozvedají potom vzhůru a naplňují nás radostí, nadějí, inspirací, hmm. tak jsme chtěli vlastně předat i druhým lidem, aby věděli, že nejsou sami, že stvořitel pro nás přichystal vlastně skrze tyto tyto děje hmm. nebo nadděje velké pomoci a, a myslím si, že se nám podařilo a divákům zprostředkovat mnoho těchto dotyků, otisků do, do duše, že odcházeli a myslím si, že je to mohlo inspirovat a to by tomu řekla ty. Každé to vystoupení je, přestože to je stejný příběh, a to má stejný název, ale každý ten rok je to jiné, Aha. protože ten příběh se neustále vyvíjí. To znamená, že jsme třeba v prvním díle, v prvním poprvé jsme to hráli sami dva, pak k tomu přibyla naše dcera, která do začala do toho zpívat, pak přišli naši přátelé, kteří už zhostili další se zhostili dalších chvíli a v se to nabaluje a rozšiřuje. Já mám určitou vizi, kterou by to mělo jako naplnit do budoucna, ale by to chtít samozřejmě ještě nějaké kručky, ale. Uh, Takže děj není stejný. Nedalo uh -huh. by se říct, že ten, kdo tam chodí už třeba po druhý a po třetí, že to je pořád stejné, ano. protože jsou tam opravdu změny, posuny. Co je stejné, to je ten závěrečný moment těch uh, natahování světlých nitek. Uh -huh. A větě to opísať, větě namalovat slovami obraz tohoto závěrečného obrazu? Představte si, že jak jsem řekal, že každý z vás máte v ruce světlou nitku svého života. A tu znětku držíte vy a vy ji někam vysíláte. Zároveň můžete ale přijímat, tu světlou znětku. Představte si, že ji přijímáte ze zhora. A poté nic se... Přichází energie jak ze zhora dolů, tak vy zase vysíláte směrem nahoru. Když si představte, že v hledišti každý vedle vás před vámi, za vámi, Aha. dostane světlou nitku, opravdu světlou nitku, kterou my máme fyzický nitku, ano, hmm. je to bílá nit. Tak to fyzicky ji dostane do ruky a je natažená přímo do středu, eh, pomocí nitkařů, tak se jmenují ti, kteří se v tom dějí stanou těmi nitkaři. Uh, jsou, to, jsou to ty zemřelé duše, které se potom jako narodí zpátky na zem. Nechci vyzrazovat úplně ten děj, jak ano, se mi ano, na to těším. Takže... No, no, ano, to právně správně načasovat, ano, to, če Tak, Takže jsou to, jsou to zemřelé duše, které v první, v první části toho příběhu se ocitají v, v posmrtné úrovni, když řeknu takhle, a pak se potkávají, to je druhá část příběhu, na, na zemi. No a na zemi, díky tomu, že tam se něco probíhá, tak potom se stanou těmi nitkaři a pomáhají mně, jako tomu hlavnímu hrdinovi, který dostane za úkol, pomoct lidem a předat jim toto poznání a přivést je jako, jejich, jej jako, jako každého jednotlivce k tomu, že přesto, že jsme různorodí, že vedle vás může sedět jakýkoliv člověk, před váma, jiného, vámi, náboženství, jiného no. náboženství, jiného chápání, vnímání světa, má třeba jiný názor na to nebo na to. Ale že má taky v sobě určitou touhu po dobru, touhu po lásce, touhu po, po, po, po všem tom krásném, přehtělém, nadějném, klidném, míruplném. A teď si představte, že sedíte a vedle vás Já nevím, 250 lidí v tom hledišti drží světlou nitku a teď se ty nitky schází na pódiu v jednom podě. Je, podíláte se doprava, je tam váš soused. Vleva taky drží nitku. Je vzdálená cirka 70 cm. Vy se neznáte, ale najednou vidíte tu nitku, jak se pomaličku jdete pohledem Aha. do těch nitek, jak se schází v centru a jsou blízko sebe. Tak si představte, že toho vašeho souseda po představení se stane váš kamarád. A najednou ta, ta vzdálenost těch nitek od sebe, protože začnete rozvíjet to přátelství, se přibližuje. Už si, už si nejste tak vzdálení, hmm. ale už jste o dál. A to znamená, že čím blíž jste těmi přáteli a čím více rozumíte a nasloucháte, tak se to nakonec spojí všechno v jednom bodě. A to je to světlo, to je ta naděje, to je to. Můžete si pod tím představit cokoliv. My nechceme divákům kategoricky něco pod, pod, pře, jako podsouvat, hmm. protože si uvědomujeme tu obrovskou různorodost mezi lidmi přestože bychom si přáli všechny sjednotit, ale uh, není to snadné, je to náročné. Ale potkává se to vlastně v tom jednom bodě, kam směřujeme tak. všichni a to je vlastně... Tomu to se je to neby, a tomu se nevyhne no, nikdo a, z nás. já mám otázku, a mám otázku teraz na obi dvoch. A je to velká otázka, velká téma mojho vlastného života, možná, že je velká téma celé společnosti, v které žijeme, no. že... Ja by som chcel natiahnuť takúto nitku so susedom, s ktorým možno, že nemá pekný vzťah. Možno s niekým, kto sa narodil v inom náboženstve. Uh -huh. možno s niekým, kto má inú farbu pleti. Možno, že so svojím neprajníkom. Je nejaký spoločný bod, alebo existuje niečo, čo by ľudí mohlo prepojiť do toho jedného bodu, aby to, čo na, v tej hre vidia, v podobe to zjednocujúceho miesta kam všetky nitky smerujú je niečo čo by takto mohlo ľudí prepojiť na zemi skutočne v reálnom živote a obidvoch dvoch poprosím to je veľká otázka Karle poďte prvý no je to ťažká otázka Protože s ohledem na to, že jsem dlouhou dobu mm, a mám to v sobě jako, že člověk chce pomoct světu a působil jsem v České konferenci na no, k tomu přijdeme. tak ty tendence v sobě mám a přál jsem si to, ale zjistil jsem, že to opravdu není snadné a že skoro bych byl až zastán, ne zastáncem, ale řekl bych, že to až jako nejde protože ta různorodost je obrovská, obrovská a jak se ten svět vyvíjí a co všechno ten svět dnes nabízí, to znamená kolik těch podnětů pro naše vnímání, pro naše uvažování a pro naše postoje, tak tím více lidé od sebe vzdalují. Ano. A to tím pádem způsobuje, že o to více těžší ta práce na tom ty lidi sjednotit. Kdyby těch podnětů bylo daleko míň, tak je to mnohem snažší. Ale i tak by to byla doslova velká práce. A zároveň si uvědomuju, nebo uvědomil jsem si, když se pohledu do naší historie, nebo i světové historie, hmm. tak přestože tam byly mnohé tendence a snahy, ať už se podíváte na, na, pos, na působení Ježíše Krista, ať se podíváte na působení Gandhiho, Krišny, Budhy a všech dalších a dalších, tak jak je možné, že se z jednoho toho poselství nakonec vždycky odštěpilo spousta odštěpků, kteří potom na, tvrdí, že my to víme jinak a vy to vidíte jinak, tak sem to jenom kolik je křesťanských, katolických, no ale čo je tím zjednocujícím bodom, který by mohl pomoct v tom našem nastavení, naladění, se nasmerovat na ten jeden no. bod, který v hře ukazujete jako ten bod akoby zjednocující klíčový. Ak se to dá, ak se to nedá, tak Tam... No, je, zkus To Já vás tu budu takto trápit, já, to, to jsou já, velké tě, otázky. Já bych asi úplně jednoduše řekla slovy, že to sjednocující vlastně je to, že je, to, je, to, je, to, je ta láska. Je ta láska, která vlastně jde napříč celým, celou zemí, celým stvořením a v tomto bodě bychom se měli všichni potkávat a rozpustit ty hranice, které vlastně to různé náboženství a různé, různé věci, které, které si lidé kladou do svých, na svých cestách, vlastně k srdcím těch druhých lidí zbytečně kladou. Takže já si myslím, že to je to, abychom se učili uh, probouzet v lidech to dobro, to jednoduchý vlastně to, že ta cesta lidského ducha je vlastně tou jednoduchou cestou dobra. Harmonie, lásky, naděje a to jde vlastně napříč uh, všemi náboženství. Hmm. A ta touha vlastně ke světlu, která nás vlastně vede. tak uh, si myslím, že to je to, o co se můžeme všichni opírat. Takže asi bych to řekla tak. Karle, nech se páči doplně no. to. Já jsem se tady tomu chtěl vyhnout. No <laughs> tak jako... to bude těžké. <laughs> já jsem se tomu chtěl vyhnout, protože samozřejmě, že a, z jednoho prostého důvodu jsem se chtěl vyhnout tomu slovu láska. Protože slycháváme to, já jsem to slyšel už milionkrát, milionkrát. Říká se to dnes a všude na každém místě. Ale ne proto, ne proto, že bych tomu nevěřil, Aha. ale protože se ten pojem se zprofanoval. Ten pojem se najednou vyprazňuje, protože se vyprazňuje určitými momenty, kdy se toto slovo používá v situacích, kam nepatří, kam jako by nebo s tím nesouvisí. A najednou, najednou vidíte, že se s tou láskou u, u, s, že se pod tím jako skrývá, že vlastně mu, musíte přijímat úplně všechno jako určitá benevolence, překračování určitých hranic, určitých jiných hodnot, jako soucnosti. Jo, je to velice tenký let, přitom je to jednoduchá záležitost, takže tomu jsem se chtěl věnovat. a přestože tomu věřím, ano, ale kdybychom si potom měli tady vyprávět, co to je, nebo jak vy vnímáte lásku, nebo jak vy, posluchači, vnímáte lásku, co je to vlastně pro vás láska? Je to láska, kterou nám předával Ježíš? Je to láska, kterou nám předala naše maminka? Je to láska, kterou k vám má vaše manželka? Je to láska, kterou vy máte k něčemu nebo k někomu jinému? Co je to vlastně láska? Já se obávám, že kdybychom toto téma teď začali opravdu rozvíjet, tak bychom zjistili, že se ho budeme muset učit. Doslova učit znovu, rozpoznávat, vyciťovat. A najednou zjistíme, že, ta, že, ta, že ten moment toho, té lásky, jako to téma té lásky, jako takové, je něco obrovského, něco obrovského, ale zároveň láska není, není, není, jak bych to řekl, um, že láska je vlastně i spravedlivá. Láska je i, má i odpovědnost, má, má v sobě určitý, určitý Já nevím, jestli říct princip nebo určitý, určité asi ty hodnoty, by řekl, asi ty hodnoty, které nelze zneužívat, nelze je ohýbat, jo? nelze je překrucovat, protože pak bychom se dostali do situace, kdy vlastně a co jsme se tam vlastně dostali, já si myslím, že právě tím, že se ten pojem a nejenom pojem láska, ale dneska i pojem mužství, ženství, rodičovství, rodina, jako taková, muž, žena a dítě. Že se to vyprazdňuje, že se, to, že se stírají hranice. A v tu chvíli nemůžete, nemůže se všechno zakrýt tím, že to láska spraví. Protože ta láska, o které mluvil Ježíš, teď se budu opírat o toto, tak i ona měla svoje určité... Když vlastně on sám řekl, běž a už nehřeš. Ani ja sem ťa neodsúdil. A, a tam je spoustu vecí, ktoré nám ukazujú, že ta láska není bezbřeha. To neznamená biež a ďalej to znovu. Takže milí poslucháči, opäť polhodinka e, nášho bloku s mojimi milými hostami Karlom Křížom a jeho manželkou Irenkou je za nami. Teraz si dáme hudbu a po nej ma bude zaujímať to, čo Irenka povedala o láske, ako to ona chápe a budem rád, keď povie ako to myslela, aby ten veľký pojem, o ktorom Karel hovoril, že je veľmi široký a rôznorodý, aby ho popísala aby ho, aby ho popísala tak, aby ste vy, naši poslucháči vedeli, čo je tým styčným bodom všetkých nitiek na Karlovej hre Svietlenitky nad nami. Takže pokračujeme na voľnách rádia slobodný vysielač v našej relácii Cesta vzostupu. Mám tu vzácnych hostí, manželov, křížovcov a rozoberáme ich cestu, ktorá ich vedie aj na divadelné pódy, kde ponúkajú ľuďom krásne obrazy vo svojich hrách a takoutou krásnou hrou, ktorú hrajú a ponúkajú svojim teda chcel som aj poslucháčom, ale svojim náštevníkom je hra Svetlé nitky. A teda máme tu otázku čo dokáže ľudí prepojiť napriek tomu, že sú rôznorodí, prichádzajú z iných kultúr, z iných častí sveta, majú inú výchovu a Uh, Irenka povedala, že ona vníma, že tým spojujúcim článkom je láska. No a riešime to, čo je to vlastne skutočná láska. Lebo ako Karel pekne povedal, za týmto pojmom si ľudia predstavujú všetko možné a častokrát ich tento všeobecný pojem dokáže iba spliesť a spôsobí, že pod pojmom láska vznikajú ešte väčšie skriveniny a ešte väčšie odklonenie od skutočné podstaty pravé lásky, která by lidi mohla zblížit. Takže zkuste k tomu pár <laughs> slov. Tak já bych tomu asi možná dovysvětlila, že rozumím, jak to Karel myslí a děje se jako teď ve velkém tady ty pokřiveniny a, a lidé jsou potom zmatení. A já jsem měla taky obraz jako té univerzální lásky, s kterou je vlastně stvořen celý, celý vesmír Mně to přijde, že vlastně je stvořitel všechno, co všechno, co, vlastně, a, co všechno vzniklo z jeho slov, budíš světlo, tak zatím je tak obrovská, obrovská láska, která, kterou my lidé tady na zemi, to možná se učíme hledat. A v tomhletom obraze se měla vlastně ten pojem láska. A tam není ten rozum, tam není, nejsou ty zmateniny, které vlastně vytváří tento svět. Ale tam je, to, tam, je to, tam je ta nádhera, kterou vlastně vidíme kolem sebe, jak je všechno v dokonalosti stvořené vesmír, jak hvězdy krouží kolem sebe v harmonii, jak, jenom když se podíváme do přírody, jak všechno je vlastně dokonale stvořené, že kam okolické pohledne a dani tam ta častá ruka toho člověka, která se snaží někdy krásně, někdy méně, tak to tak jako trošku zamotá a mm. pak vznikají tady ty složitosti a, a ta nemoc vlastně toho, té dnešní doby. Ale já jsem měla ten obraz té opravdové lásky, která je s tím, velkém, s tím, velkém, s tím velkým písmenem L a kterou se učíme všichni nacházet a můžeme se tak právě inspirovat a ta hra vlastně umožňuje to, abychom se dotýkali vlastně těchto těchto střípků, které nás vlastně vedou k tomu poznání, co je vlastně zatím vším nebo zatím slovem toho opravdového láska. Karole, nech se páčí. Já souhlasím, ale jsem rád, že máme, že máme spolu ten, že totiž kdybyste mohli být ráno teď, v této chvíli, viděl, no. moje, žena, moje žena se zpěje, protože už mě zná. Já zase, že znám já. jí. Já jsem čekla na to slovíčko, ale... Ono, <laughs> ale to je to nic, je jako protože... Mně totiž teď přišel moment uh, vzpomínka na děti. Miluju svoje děti a vychovával jsem je opravdu i teď se s velkou láskou, pořád, i když někteří už jsou velcí a jsou už z zdečka pryč a někteří jsou ještě doma, tak si ale uvědomuju že přesto, že mám rád a dávám jim svou velkou lásku, tak jsou tam momenty, kdy oni moji lásku můžou vnímat, že je přísná, Aha. že je možná, že jim třeba nedovoluje určité věci, že, uh, že se cítí možná, že to není to, co by chtěli ode mě. Hmm. Ale přitom z pohledu potom za 10, 15, 20 let pochopí, že to byla láska, která je chtěla, která, která pro ně byla daleko víc, než kdyby byla, jak bych to řekl, změkčila, nebo taková ta opičí láska, hmm. jak se říká. Která důleží, tak, takže tohle jsem měl asi na mysli A tím, že jsem nechtěl souhlasit jenom říct, láska všechno spraví. Jo? Hmm. Dneska se to fakt, dneska se tak často řekne, láska. A konec. Mm -hmm. A to, to nestačí. Stačí a potom vám... to hníje ďalej. A pak, přesně tak. Mm -hmm. Úplně přesně tak, to Děkuju. Takže Tak to řekl, řekl se to moc dobře. Takže jenom proto, než bych nebyl necítil, naopak, že, mám, že hodně soucítím a hodně cítím s lidmi a s tím, co se děje ve světě a s tím, co se děje tekom v každé naší zemi. U vás a Slovensku, u nás v Čechách. A trápí mě to, protože s tím právě souvisí po, pojem láska. Když to vezmu z úhlu, může. S tím souzlí pojem láska, protože já miluju moji ženu, miluju svoje děti, ale mám rád i své přátelé. I, i, chtěl bych, aby i ženy jiné prostě prožívaly něco podobného, ale když systém a svět, který teď vlastně nastavuje tak úplně jiné pojimosloví, jiné hranice života, jiné, jiný prostor, tak co se asi stane s tou láskou? Někdo si myslí, že bude pořád stejná, ale není to pravda. Jestliže muž bude muset chodit dvě třetiny dne do práce a pak přijde sedřený, přestože svojí ženu miluje, aby jej uživil, aby udržel děti na vysoké škole, tak to poznamená tu lásku. Nebuďme naivní v tomhle smyslu. To všechno je to záměrně, protože oni nechtějí, aby ta láska vlastně zvítězila, aby vyhrála. Oni chtějí rozložit rodinu, oni chtějí rozložit ty šťastná manželství, oni to. A my si to nesmíme nechat vzít. Proto možná teď o tom mluvíme, Aha, ale proto ano, je i ta ano. hra, že my si to nesmíme nechat vzít. A zároveň v té lásce vidím ještě jeden moment. A ten moment, že vlastně všichni potřebujeme pohladit, všichni potřebujeme pochválit, všichni potřebujeme říct, jste skvělí, jste jedineční. Dívat se těm lidem do očí. Dívat se jim do očí a říkat ty, vy jste krásní. Teď já to na vás vidím, já to z vás cítím. A když je takhle slovně pohladíte, tak to vidím jako lásku a přesto to není láska, kterou cítím jako k mojí ženě. Je to trošku jiná láska, takže láska má obrovskou spoustu barev, obrovskou spoustu nuancí, které můžou probouzet tento svět. To znamená i to divadelní představení, ze kterého si každý uh -huh. může vybrat něco. My se tam snažíme předat spoustu úrovní a spoustu momentů lásky, ale i uvědomění si, opravdu, odkud jsme, proč tu jsme, a kam máme kráčet, kam máme vzhlíšet, k čemu máme usilovat, abychom si ten život nekomplikovali a spíše si ho zjednodušovali, protože jenom v té jednoduchosti v té prosté jednoduchosti, protože nic si z toho světa nevezmeme na druhou stranu a ta, s promenutím ta smrt může přijít kdykoliv. A nebo může přijít duchovní smrt. My budeme sice žít, ale duchovně budeme mrtví. Hmm. Tak potom to bude jenom kost masa a kostí, který tady kráčí po silnici, nebo který se do auta a řídí, nebo řídí se, do konce tohoto světa. No. A nikdo neví, kdy bude končit, ale nebude to příjemné. Takže my se snažíme spíš jako probouzet. Já teď si vzpomínám na jeden velice krásný okamžik. Dovolte mi Tomáš, no, abych ho řekl. Máči, máči. Minulý rok se totiž zcela velice krásná věc. Nečekaná. Takže vždycky vymýšlím nějaké novinky, které i moje milovaná žena se vždycky dozví až přímo Betlemské kaple, někdy to ani vůbec neví do poslední chvíle, abych ji tím nevyděsil, protože ty jsi se zblástil, jak to chcíš udělat, a tady to já ji nechci stresovat, tak ji vždycky to nechám až nakonec, říkám a hotovo. A já jsem si tentokrát do Betlemské kaple přivezl dvě pomocné, uh, jak se tomu říká? Sily? Uh, ne, no... Kulisy nebo ingredience nebo uh, ingredience, ale... uh, dvě, Rekvizit. rekvizity. A, ano, děkuju, děkuju, děkuju. Přivezl jsem si tam dvě úplně nesouvisející rekvizity k tomuto divadelnímu představení. A bylo to úžasné. Já jsem sám netušil, co to způsobí, ale když jsem pracoval v dílně, tak jsem úplně silně, mocně, ještě teď to prožívám, jak jsem cítil že to mám udělat. Vždycky, když jsem v té práci a v těch vánočních časech, tak mi přichází inspirace a cítím, že se tím musím zabývat. A najednou, jedna inspirace. Vem sebou vlajku, českou vlajku, a vem sebou diskokouly. Jestli víte, co to je diskokoule. Taková ta zrcátková koule, která se točí někde na diskotéce. Tak jsem to vzal s sebou. Váždní přátelé, já jsem neměl připravený k tomu nějaký moment textu, jenom jsem tak matně zachytával obraz, který mě přicházejí věci v obraze, o čem to je a co asi bude se rozvíjet. A že ho popíšu. Takže já potom obrazy popisuju a nic, a dodávám k tomu o tom své prožívání. A zažil jsem tam nádhernou věc, která mě dojala a, a možná to potěší i teď právě poslouchající Slováky i Čechy, kterým záleží na tom, aby naše země nezanikly aby jsme se nestali součástí, nebo aby jsme se nerozpadli, aby jsme nebyli už jenom přívěžkem někoho, aby jsme se opravdu osamostatnili, aby jsme byli hrdým národem, hrdými ženami, slovenskými, českými a bojovníky, rytíři, e, rytíři, naděje české a slovenské země. Protože když jsem v jeden moment, nečekaný moment pro všechny v tom hledišti, jsem vytáhl českou vlajku a než jsem začal mluvit, tak se hlediště postavilo. Já jsem jim neřekl, aby se postavili. Ten děj byl... od ne, nic. Ne. Já, rozumíte, tam se odvíjel se tam duchovní děje, tam se prožíval uh, nějaká scéna, teď nechci vyzrazovat všechno, abyste se právě přijeli potívat a prožili to s náma, protože je to vždycky jiné. A je to krásné. Tak jsem to vytáhl, pak až přišel ten můj monolog k té vlajce, já jsem jí, sotva jsem jí vytáhl. A roztáhl jsem jí s takovou jako jemností, ne ale protože v těchto minulém roce bylo spousta demonstrací, spousta prožívání. Já jsem se sám zúčastnil demonstrací. Já doteďka vozím jeden nebo dva lovecké pruty na ryby. Mám v autě a mám tam dvě vlajky. Jednu mám v batohu a druhou mám v autě, takže kdyby to dneska začalo nebo zítra, já jsem připraven, vážení. Vezmu si prut, nasadím vlajku a jdu. A to je mimo to, že prožívám samozřejmě i lásku, prožívám to, že mám rád dřevo, mám rád teda Tomáše, mám tady rád spoustu mých přátel, miluju moji ženu, miluju moje děti. Ale dělám to proto, a samozřejmě miluju Boha, i když si ho každý představujete jinak. A nebudu vám to říkat do podrobně, jakož to je můj osobní vztah, jako je to můj vztah s mojí ženou. To je tak osobní záležitost, že, by, že si ho každý má nechat pro sebe. To je každého záležitost. A proto se to nemá posuzovat ani oduzovat. Ale vraťme se k té vládce. Bylo to tak něco nádherného a já jsem si uvědomil, že aniž by to ty lidi tušili a ani já, tak jsem si tom uviděl, uviděl to pravé, opravdové, láskyplné, srdečné vlastenectví. Opravdové vlastenectví, kdy z ničeho nic a v nečekaném místě, v nečekané situaci, ve vánoční atmosféře najednou se někde objeví naše česká vlajka v těch bolestných, opravdu velmi, velmi bolestných letech, které teď prožíváme a musíme se ovládat, aby jsme se udrželi a neudělali něco ještě, co nechceme, tak já jsem byl tak dojmut a v tichosti tam se zvedla celé hlediště, teď pár vteřin stály, já byl sám překvapený, já jsem byl úplně vyveden z míry, velmi pozitivně se zase měl v očích, Chtělo se mi plakat, ale potřeboval jsem to udržet, abych mohl mluvit další, další svoji repliku nádera. A tohle to byl pro mě moment, kdy jsem prožíval i lásku. Já jsem prožíval i lásku. Já jsem prožíval lásku na toho spojení všech nás v té betlémské kapli, že, že máme rádi a lásky plně i tu naší zem, že máme rádi tyhle ty momenty, že se nemluví o lásce jako o něčem plitkém, co se zleva doprava, že to obracíme jak palačinku a kterou potom sníme a pak někde z nás vyjde. Ne. Ale že tam prožíváme něco, že ta láska opravdu má tak obrovskou, obrovský rozsah, obrovskou sílu, která navíc je potom požehnána. To je další úroveň. Když je pozemská láska, požehnána něčím ještě zhůry, tak je to něco, co už nemůže žádný, žádný, žádná mocnost. Nikdo to nemůže přetrhnout. Nikdo to nemůže zničit. Já to často tedy ty věci musím propojovat i s duchovním mým prožíváním, protože se mě lidi ptají, jestli jsme věřící. A říkám, ano, jsme věřící. A kdy jste byli křtění? My nejsme křtění. Ale považuji se za věřícího člověka. A není nic v mém životě v té chvíli, co bych nekonfrontoval s tím, jak Mm -hmm. jaký vztah si udržuju uh, s Bohem, když to řeknu tímto mm -hmm. způsobem, nebo se světlem, s vesmírem, mm -hmm. nebo já nevím, jak bych, co z toho chtěli znat, co bych, co bych přesto nefiltroval, co bych přesto, jako, nebo to diskutuju aspoň s mojí ženou, když si fakt nevím rady, tak jdu za ní, protože vím, že ona je o krok dál a že cítí věci některé, které, které muži možná nechápou tak brzy, že potřebujeme trošku víc času. <laughs> uh, ale si to tak... Nikdy já, já je asi... ještě trošku... <laughs> Tak hmm. ty se chceš něco dodat? Ne, ne, ne, je to... Pojď, to... <laughs> pojď. <pojde. laughs> Co bych tomu dodala? No, asi ten obraz toho doplnění, že, že právě v tom, když se člověk zachvívá vlastně v té harmonii, která vlastně ta láska stvořitelovala, vlastně vdechla jako nám lidem a, a vidíme, vidíme to v té dokonalosti a v těch zákonitostech, se učíme poznávat vlastně, jak jsou věci dané a my jenom tím, jak si ten náš rozum představuje, jak by určité věci měly být a chceme tam tlačit tu svoji bůli uh -huh. do té vůle stvořitelovi, uh -huh. tak potom vlastně přirodět, vlastně v tom je obsažena ta láska, která vlastně nám zákonní tostech, který lidé nemají možná pod tímto slovem ten úplně rádi, ten to slovo zákon, ale to jsou vlastně dobře míněné rady a chtělají těm v, to, v tomto, když člověk kráčí a netlačí do toho tu svou vůli, tak vlastně vidí, jak krásně věci plynou, do sebe zapadají a dějí se vlastně jako ty, ty zázraky, ale zazraky, který vlastně našimi zraky a, a já v tom prožívám prostě obrovskou obrovskou obrovskou, obrovskou štěstí, na, jako naplnění, vděčnost a a, a som proste šťastná. <laughs> drahí priatelia, a, moji hostia, a, keby ste sa ma opýtali, čo ja som si prvýkrát predstavil a, a, pred svojimi očami, keď som videl nitky zbiehajúce sa do jedného bodu, keď som mal zimomriavky na tele z tej krásy, ktorú to vo mne vyvolalo, tak ja som mal pred očami obraz zjednocujúcej vízie. Po česky by som to povedal obraz zjednocující víze. A ja som si uvedomil, že tento obraz môžeme prežívať iba vtedy, keď nás spájajú podobné hodnoty. Napriek tomu, že môžeme pochádzať z rôzneho cesta, môžeme byť akokoľvek navonok rôzni, ale pokiaľ nás spája zjednocujúca vízia skutočných hodnot, aspoň tých najdôležitejších a základných, tak napriek všetkej rôznosti môžeme prežívať ten krásny obraz, ktorý som na vašej hre, vo vašej hre videl a prežil. A som rád, Karle, že rozoberáme hlbšie pojem váska vo vzťahu k tej vašej národnej vlajke, pretože ako vravíte, tak prežívame dobu, kedy bojujeme o svoju identitu všetci. nielen ako jednotlivci, ale aj ako národy. A Keby som ja mal obraz z jednotlivúcej vízie preniesť na úroveň toho hľadania identity našej vlastnej národnej, tak musím povedať, že len vtedy môžeme prežiť jednotu, keď si uvedomíme, že každý národ vychádza z vlastných koreňov a iba vtedy, keď si tieto korene pozná, chrání a rozvíja, uh, môže rásť. A iba vtedy, keď ľudia toto pochopia, môžu prežiť ten obraz z vízie mm -hmm. vo vzťahu k vlastnej budúcnosti. Mm -hmm. Pretože pokiaľ sa na tom nezhodneme, pokiaľ uh, sa nezhodneme na tom, že vychádzame z určitých koreňov, ktoré majú svoju hodnotu a ktoré nás majú spájať, tak potom je obraz tejto veľkej vízie iba, iba seba klamom alebo ilúziou. A preto by som bol rád, ja ako host u uh, vašej hry, ktorú som videl minimálne dvakrát vo uh -huh. svojom živote, aby aj uh, ďalší vaši návštevníci vašej hry dokázali chápať veľký obraz miesta, kde sa zjednocujú všetky nitky, ako obraz e, nevyhnutnosti hľadania zjednocujúcej vízie. Uh -huh. Aby sme sa napriek mnohým rozdielnostiam e, toho, čo budeme jesť alebo čo považujeme za zdravú stravu, zhodli na tých najdôležitejších hodnotách, na ktorých uh -huh. všetko stojí a padá, aby sme všetky tie menej dôležité veci dokázali upozadiť na úkor toho, čo je skutočne dôležité a na čom to všetko stojí a padá. Mm, Takže, uh, tak aspoň ja som prežíval ten ano. veľký obraz vašej hry a asi je dobré si o tom povedať, aby, Určite, aby ja to mohli spolu ja prežiť zapnal, všetci s nami. Na to veľmi rád a možná teď je tá chvíľa, kdybych miel poprosiť možná slovenské, obzvlášť slovenské posluchače k tomu, Uh, že nás spoustu uh, li lidí od vás prosí, jestli by nešlo zahrát světlé nitky tady na Slovensku, jelikož je to drahé samozřejmě přijet ve vánočním čase do Prahy a večer se vrátit zpátky. My bychom to rádi uskutečnili. Ale akorát potřebujeme, aby někdo zprostředkoval nějaký hezký prostor, kde by to bylo důstojné a pěkné a my rádi v tom vánočním čase, protože těch adventních nedělí máme čtyři, tak klidně bychom jednu dokázali přijet sem, aby i v daleko větší počet slovenských diváků i dnešních posluchačů mohli prožít s náma tento moment. A je to, jeden z naši, je to jedno z našich velkých přání, abychom mohli světlenitky nad námi zahrát v adventním čase na Slovensku, na Moravě a potom samozřejmě jako Betlemské kaple, protože Betlemská kaple má v sobě ještě něco, jak jsem říkal na, na začátku, co spoje oba dva, nebo všechny národy v tomto krásném území. Já bych ještě dodal jednu věc, kterou bych právě, to, co tady řekla moje žena, že... O tom o těch zákonech, o tom, o tom, že to lidi nemají rádi. Víte, když jsem ve své knížce o tajemství a slova tajemství a síla a slova popsal, opsal, popsal jsem, o, že je slovo vesmír je vlastně vesmír. Vesmír se nehádá, vesmír nebojuje. Panety mezi sebou jsou pořád v míru. A mír je harmonie a zároveň i řád kdyby byl neřád, tak do sebe budou narážet a, a už tady dávno nebudeme. Takže přátelé, musíme být ve vesmíru, ve smíru a zároveň v míru a s tím vším bych vám všem popřál, aby jsme se sešli na betlemské kapli nebo někdy na cestě ušlechtilosti a nebo v jiném pořadu tady na cestě vzestupu. Moc vám děkujeme, že jste nás pozval a těšíme se na vás na všechny, ať už kdekoliv a kdykoliv. Tak <tějte> já vám děkujem, že ste dnes prišli a prijali toto pozvanie do nášho virtuálneho štúdia a hovorím to úprimne s veľkou vďakou a drahí poslucháči keď budete chcieť vidieť týchto dvoch ľudí v ich nádhernom pôsobení tak neváhajte prísť neváhajte prekonať všetky malé aj veľké hmotné prekážky a nezabudnite si zobrať o nejakéto euro do vrecka nališe, pretože títo dvaja ľudia robia nádherné výrobky z dreva, ktoré môžete nájsť na ich stránke Stromy a život. A spolu s krásnym dojmom z divadelnej hry si budete môcť odniesť aj takýto fyzický hrubohmotný pozdrav toho, čím, okrem divadelnej činnosti, žijú, čím sa živia a hlavne čím robia tento svet krajším. Ja som dostal od nich včera večer prenádherný minimálny meter dlhý obuvák. <rý> a pretože obuvák doma nemám, tak pre mňa a pre celú našu rodinu to znamená viac ako oni dvaja tušia. A okrem toho obuáku som dostal e, ešte malý rovnoramený kríž e, v prenádherne ušitom púzdierku, ktorý budem nosiť e, pri sebe, pri svojom srdci, vo svojej vetrovke, bunde. A vždy, pokiaľ na to nezabudnem. A prajem nám všetkým, aby sme sa mohli zísť, pri nejakom krásnom podujatí osobne, aby to, čo nebolo možné povedať a dopovedať e, takto na diálku tak krátkom čase, aby ste mohli pochopiť a hlavne prežiť v osobnej blízkosti, mm. v krásnej energii a v krásnom vyžarovaní mm. e, nás všetkých. Takže, Karle, ak s Irenkou urobíte hru, určite na ňu príďte. <laughs> Bude to dobré. A takto na diálku pozdravujem aj e, Mária Kováčika, nášho tradičného vynikajúceho moderátora, ktorý dnes nemohol prísť, ale ktorého prácu si stále veľmi vážime. Irenka tu kýva na diálku, takže ďakujeme aj Máriovi. Ďakujeme Slobodnému vysielaču za to, že nám vytvoril tento čas v nedelu. No Ďakujem, je... Boris. Děkuji moc. A to je asi všechno. takže... Děkujeme Tomáši, vy jste nás pozval. A Tomášovi samozřejmě taky... Tak ano, tak aj nechci. To ještě dneska pro večer to probereme. To ještě preberieme. Preberieme. To ještě vyska, My budeme mít dlouhý večer, dlouhou noc před sebou, noc. lebo budeme sdílet dojmy z těchto dní a z cesty ušlachtivostí. To by se vám líbilo. Která byla nádherná. nádherná. Která byla nádherná, no, takže... Takže pozývame vás na ďalší ročník a hlavne nezabudnite Stromy a život, nájdete tam odkaz na, na ich ďalšie pokračovanie a hry. Ešte jednu novinku, Via Media Lucis na YouTube. Spúšte hľadá. krásne, po slovensky, či po česky. Po česky? Po je to je latinsky, nejako... Via Media nepoznám, Lucis. Rozmýšľam, že to no. To je nový projekt mojí ženy, ktorý by mohl osloviť spoustu lidí a samozrejme i veľkou spoustu žen. Takže, Karel, Irenka, prajem vám veľa krásnych chvíľ, krásnych kilometrov na duchovnej ceste a do skoreho videnia. Do Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.